Zataztena nagusia, parte hartzea, jaia eta elkarbizitza da. Konpartzero izatea, talde sentimento da da, e, guztiok elburu batekin, ba, jaia errikoia bultatzea. Basteen nagusia niretzat e, da esperimento barri bat Zeni neu enaiz bilotarra, bermiotarra baizik Eta orduen niretzako ba, ba, da, deskubrimiento potente bat e, ondo pasatzeko Ganera egunero, ez? egunero degunez e, ibiltzen da izena Zer, ganera, gaiz enguztaten dazten azukaldaritza da Demen gastronomikoan pasatzen dut, ba, bueno, bueno, un metziki bat deliz. E, gastronomia txapelketa bai txupinasoa ere bai ozera, hori da marabilla bat e, niretzako barro-barrotik bizitu behar da Zenik urtitan ba, telebiztatek ikusten nuen doan, ba bueno beste zerba bai, barro-barroan zagozenean hori esperientzi oso polita da bizigarria eta ni danak konbidatuko nuke ba, parte hartzera Nireta aste nagusia urteko asterik honena da batez ere konparsa batean egon da Ba, zure txea bihurtzen delako aste betez eta familia handi bat gara aste betez elkarrekin parrandan eta elkarrekin ongi pasatzen. Konparsero izatea da, sinisten ba, duzun zerbaitagatik lana egitea, baina lana egitea oso modu alailean, ondo pasatzea, eta benetan festak gozatzeko modurik honena. Zortzegun haue dan, eta niretzat urte osoan zehar, urteko minuturik honena da txupinazoan, Marijaiaren kanta jartzen dutenean, hori da honena. Niretzat azten nagusia da elkartasuna eta laguntza konpartzen artean. Bere lan egitea, esfortzua jartzea eta pasioa. Niretzat azten nagusia dela konpromiso guztia eta ilusia hondiena. Azten nagusia da niretzat ba elkartasun hondi, hondibat bai herrikoek, bai konparsa gerek eta baita ere Baudaletzen eh, pertson, pertsonak ba, nagusiak edo part, parteatzen dute ere eta baita deno batera, ba, ba, ematen da hori eh, jai boro bilbat, haundi bat eta mundiala. Azte nagusia bilgotar dutxako bada geoko sortutako gauza bat, gainera ganera tradizio handirik esteko, oza, bai, urte batzu dira baina baina berristu egin gara, fin, eh, eta eta moldatuta gara garai berri bate batera eta eta bueno, boz, urtetik urtera gosatzen e, agusia reinbentatzen da edo ezagite, eh, ez, ta orduan Guretzat bueno, e, importantea da Eta, giz, eta e... kompartzaren garrantziaz guretzat zein da? Ba dana, dana, ze da bihotzaz euren, e, euren gatik montatu da hau Euren e, bihotza esfortzu eta indarra e, faltan Ba esan ba, holango ia e, e, gosan, pues, taqite udalak antolatutako pergolan eta nahiko serioak eta eta ta bueno, gara itxarra pasatu dira ganera askunarekin, en fin, vera pentsatzen zuen Bilboko jaia nek serioagoak izan beharko ziela, eh en fin eh kanpotarrentzako beste irudi bat erakutsi nahi zuen, Eta, arduen, eh, eta eh, erriko jat dira eta batzuentzat ez da ba, ba, euren guztukua ez eh? eta hori da nik like, Egunetik lehenen gorduetatik azkenen gorduetara gozatzea, barrutik eta kanpotik, aldeiren neina laguntzea, e, festa guztion guztiona delako. Oh. Haurgainen bat aste nagusia nerutsat da nere herriko edo iriko e, jaiek, ez? Eta esango nuke topagune bat, ba, Bilboko gizarte oso osatzen dogun alkarte elkarte guztiak batu egiten garen lekuan eta gainera naitasunean eta gizan naitasunean bizigaren lekuan ez? Neu txatorizak azken batean jaiek eta topagune bat Hori bat topagune horretan parte hartzea gogoan diagoz e, gainera e, jaien inguruan egin es augarri edo esago au genuke oinarri bat izatea, ez, jaiaren aitasun batean bizitzeko eta gainera, ba, bueno, ba, animatzeko aukera horretan, eh. Eta 8 egun luzaz hautetan seinda zure un Joana. Ja, izango genuko bate esate gozo gozoena izango da 9 garren eguna. Ez, azkenan eh, atxeden hartzen dugun eguna ta. Beina, bueno, izango dizuteki neu gehihen bat ikusten da sanean eh, umeak, familiak, eh, posik, eh, jaian, eh, jende agureak eta Ba bere erropa desbrainekin, e, bueno, ikusten hori azken batean, e, gizarte oso bat batu gaitezkela jaigiroan e, arazorik gabe, ez? E, eta gurean andleingo eta oingo arazoa eta alde batera utzi, eta jaietan jai dala azkenean garrantzitzena ba, goratzea, ez?